bagi dia ujian yang sangat besar dia akan teruskan atau tinggalkan kalau dia teruskan, maka dia harus menerima risikonya dengan sabar menerima gangguan sekaligus mempunyai hati yang pemaaf kemudian istiqamah tetap lurus dengan ilmu dan amal tidak goyah dan selalu berhalat kepada rabbul alamin kalau dia masyarakat umum maka tetaplah dia istiqamah sabar menerima gangguan dan mempunyai hati pemak untuk dirinya dan keluarganya kalau dia para pelajar dan ahlul ilmu. Maka terus istiqamah dalam ilmu dan amal. Dan dia tegakkan ad-da'wa ilallah. Allah janjikan ganjaran yang sangat, sangat, sangat besar. Bagi mereka yang lulus ujian ini. Bagi mereka yang tidak lulus, maka tentu akan mundur ke belakang. Kita pilih yang mana? Mengikuti sunnah atau mengikuti bid'ah? Jalan keselamatan adalah mengikuti sunnah. Jalan kebinasaan adalah meninggalkan sunnah dengan mengikuti bid'ah. Pertanyaan: Apakah asal sahabat bisa menjadi hadis? Apakah perbedaan hadis dan asar sahabat? Ini masalah penamaan Hadis dinamakan juga dengan khobar Hadis dinamakan juga dengan sunnah Hadis dinamakan juga dengan al-asar Perkataan sahabat Umumnya dikatakan al-asar Kerana biasanya adalah hadis terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. pertanyaan kenapa ustaz kalau bela... kenapa ustaz pertanyaannya kenapa ustaz kalau kalau belajar ilmu hadis kok kadang-kadang bosan ya gitu karena gitu bahasannya eh e, ayang kan? jadi dia bosan belajar ilmu hadis bukan belajar ilmu hadis saya kira tapi mendengarkan duduk di majlis hadis belajar ilmu hadis lain lagi seperti tadi yang kumpul di hadapan para imam di majelis hadis itu banyak nanti akan terkikis dimulai dilihat dari, dari niat ada yang niatnya betul-betul lillah ada yang selain itu berbagai macam nantilah lama-lama terkikis terkikis terkikis terkikis Dan hiduplah orang-orang yang benar-benar ujian. Karena ganjarannya sangat besar duduk di majelis hadis. Karena yang dibacakan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dibacakan perkataan sahabat tabi'in. Luar biasa Luar biasa Ujian Di awal Maka itu sering saya ulang-ulang Diperbaiki niat Niat kita senantiasa kita perbaiki Tegak dengan keikhlasan lillah untuk menghidupkan sunnah Nabi yang mulia khususnya pada diri dan keluarga dan kalau antum sebagai pelajar ilmiah maka untuk dakwah ilallah uh, bagaimana menjawab shubhat bahawa zaman kita sekarang sudah jauh dari saat uh, Nabi dari zaman Nabi mungkinnya, salam. Jadi tidak mudah mendapat hadis yang sahih sebab sebagian orang menggunakan alasan. Hani terima kasih. Ini orang yang paling jahil di dunia. Tidak ada yang mengatakan demikian kecuali orang-orang yang ingin membuang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan alasan seperti susah mencari yang sahih. Kalau susah mencari yang sahih, maka lebih baik kita tidak usah pakai hadis. Menolakkan terhadap hadis dengan cara seperti ini, hadis hadis Sahih bertebaran begitu banyak. Lihat kitab Sahih Bukhari, hadis hadis Sahih, kitab ter sesudah Al Quran Al Kerim. Lihat Sahih Muslim dan kitab-kitab hadis yang lain yang diterangkan dengan sanatnya yang telah dijelaskan oleh para ulama mana yang sah dan mana yang tidak dan diketahui oleh para ulama yang ahli dalam hal ini oleh kerana itu kalau kita tanya buktinya mana pembuktiannya hadis itu susah mencari yang sahih sudah lengkap sanatnya ada tidak bisa menjawabnya Mohon dijelaskan ciri-ciri pokok-pokok hadis palsu Barangkali dalam muha'udara yang akan datang so. Dan kita bersyukur Ya ini kepada Rabbul Adami Pertama-tama Kemudian kepada Ikhwan Para pengurus masjid sini Yang memberikan izin kepada kita Untuk membahas uh, satu tema yang uh, Sangat besar Luar biasa Walaupun dalam waktu yang sesingkat singkatnya Ada yang memahami bahawa sunnah Rasul itu bukan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu SAW saja akan tetapi seluruh Nabi jadi boleh mempelajari Injil dan Taurat Sebab kitab Allah terjaga oleh Allah Bagaimana menjawabnya? Dan mereka pun berpendapat lebih baik mempelajari Injil daripada belajar hadis dan mencelak ulama. E, pertanyaan jawaban yang pertama berupa pertanyaan. Ini yang berkata orang Islam atau non Muslim. Ya ini sebelum menjawab atau dalam rangka menjawab ini tanya. Antum ini siapa? Siapa sebenarnya antum ini? Muslim atau bukan? Nah, muslim tidak mungkin seorang muslim mengucapkan kata-kata ini meninggalkan sabda nabinya yang mulia kalau antum muslim maka apakah antum ada gangguan penyakit ini yang kedua Majnoon. <SILENCIO> Yang ketiga, antum mengucapkan kata-kata ini dari siapa? Semata-mata dari akal antum, atau akal orang lain? Kalau orang lain itu akalnya siapa? Akalnya orang mukmin atau akal orang kafir? Atau antum mempunyai dasar? Karena ini perkataan murtad, lebih baik mempelajari injil daripada belajar hadis, murtad, inkar sunnah, mengingkari hadis, kan jelas ini penolakan terhadap hadis ijma ulama.